Ție cele alese, plăcutei lui Dumnezeu și nebunei pentru Hristos, Sfântă și fericită, Maică Xenia, Care ai ales nevoința răbdării și relei pătimirii, Când are de laudă ți-aducem toți cei ce cinstim Sfântă Pomenirea Ta. Iar tu ne apără de vrajma și cei văzuti și cei nevăzuți. Ca să strigăție, înție, bucură-te Xenia, rugătoare pururea bine primită pentru sufletele noastre.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 Îndobândind astfel nebunia cea pentru Hristos, Pentru aceasta auze acum de la noi, smeritele laude. Bucură-te că te-ai asemănat prin viața ta, Sfântului Andrei, celui nebun pentru Hristos. Bucură-te că lepădându-te de numele Tău, cu numele Celui adormit dormit ai numit. Bucură-te că nebunia cea pentru Hristos a început-o în numele soțului tău, Andrei. Bucură-te că numindu-te cu nume bărbătesc, neputința femeiască ai lepădat.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 Bucură-te, bună mângâietoare a tuturor celor ce aleargă cu credință la tine. Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bine pentru sufletele noastre. Văzând străină petrecerea ta,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 Înțelepciunea cea datăție de Dumnezeu, a ascuns-o Sfântă Xenia sub nebunia ce a părută, în deșertăciunea mare lui oraș viețuind ca o locuitoare a pustiei. Și nălț ne încetat rugăciun lui Dumnezeu. Iar noi, minunându-ne de această petrecere a ta, îți aducem unele ca acestea. bucură ceea ce ai primit pe umerii tăi, grea crucea nebuniei pentru Hristos, dată ție de Dumnezeu. Bucură-te ceea ce-ai ascuns strălucirea Harului, prin nebunia ce-a părută. Bucură-te că ai dobândit darul înainte vederii, prin inalta ta smerenie și prin nevoința rugăciunii.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 Bucură-te, Sfântă senia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Cu puterea cea dăruită de sus, ție de la Dumnezeu, bărbătește-ai răbdat arșița și gerul cumplit. Răstignindu-ți trupul cu patimile și poftele Lui, Pentru aceasta luminată, fiind de la Duhul Sfânt, Neîncetat ai strigat lui Dumnezeu, Aliluia! Având fericit-o cerul ca acoperământ Și pământul așternut trupului, ai lepădat plăcerile trupește, dragul împărăției lui Dumnezeu. Iar noi, văzându-o asemenea minunată viețuire, Cu străpungere de inimă strigăm ție. Bucură-te că ai dăruit oamenilor locuința ta pământească, Bucură-te ceea ce ai căutat și ai primit acoperământul ceresc! Bucură-te ceea ce, ne-având nimic pe pământ, pe toți îmbogățești duhovnicește! Bucură-te ceea ce ne înveți răbdarea prin viețuirea ta! Bucură-te ceea ce a arătat oamenilor dragostea lui Dumnezeu, bucură-te ceea ce ampodobit cu roadele Evlaviei. Bucură-te ceea ce a arătat lumii răbdarea și nerăutatea.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 Auzind despre tine, căpătimind pentru Hristos, dai mângâiere celor necăjiți, Întărești pe cei neputincioși în drum, pe calea cea dreaptă, pe cei rătăciți, Oamenii aflați în suferință alergau la tine strigând,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 Bucură-te ceea ce ai șters lacrimile celor ce plângeau. Bucură-te Xenia, Rugătoare pururea bine primită pentru sufletele noastre. Stea purcezătoare de la Dumnezeu, arăta sfințenia ta. Fericită Xenia, luminând zarea cetății lui Petru, că oamenilor celor ce piereau în nebunia păcatului le-a arătat calea mântuirii, chemându-i pe toți la pocăință, ca să aducă lui Dumnezeu cântarea Lui.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 Voi ați spăstra nevoința, iar noi minunându-te de Sărăcia ta îți spune unele ca acestea. Bucurăte ceea ce ai suferit de bunăvoie ar și și Cerul pentru Hristos. Bucurăte ceea ce în rugăciune ai petrecut neconit. Bucură-te că ai zbăvit din multe nevoi cetatea lui Petru, prin privegherile de toate noaptea. Bucură-te ceea ce de multe ore ai întors de la ea, mânia lui Dumnezeu. Bucură-te ceea ce nopțile le petreceai în câmp, în rugăciune.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 Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare, pururea bine primită pentru sufletele noastre. Sfințenia vieții tale de la Dumnezeu fericită, o propovăduiesc bogații și săracii, Bătrânii și tinerii, toți ce izbăviți prin tine de felurite boli și nevoi și necazuri, Pentru aceasta și noi, preamărindu-te, strigăm lui Dumnezeu. Haliluia! Strălucita slava nevoilor tale, fericită Maică, atunci când aduceai pietre noaptea-n taină, pentru cei ce clădeau biserica cimitirului, ușurând astfel truda celor ce lucrau la zidirea ei, cunoscând acestea și noi păcătoși îți grăim, bucură-te ceea ce ne-nveță să vârșim în taină fapte bune, Bucură-te ceea ce-i chem pe toți să ne voiască pentru dreapta credință, Bucură-te ceea ce ajuți celor ce zidesc bisericile lui Dumnezeu, Bucură-te ceea ce-ai iubit Sfințenia Bisericilor! Bucură-te, ceea ce ușurezi strădaniile noastre pe calea mântuirii! Bucură-te, ajutătoare a celor ce aleargă la tine, Bucură-te, bună mângâietoare a tuturor celor scârbiți, Bucură-te, cerească o a cetății lui Petru, Bucurate, Sfântă Xenia, rugătoare pururea primită pentru sufletele noastre. Voind a izbăvit de suferință pe doctorul care își plângea soția răpusată, ai poruncit unei fecioare să alerge la ota, și aflându-și acolo soțul să-l și făcându-se precum ai zis mai apoi ei bucurându-se cântau lui Dumnezeu Aliluia Minune nouă ai arătat prin rugăciunea ta fericită Maică atunci când ai zis femeii cerei binecestitoare ia bănuțul are cine să se stingă? Prorocind prin aceasta despre focul care cuprindea casa ei, Iar prin rugăciunea ta stingându-se văpaia și noi cunoscând acestea. Cântăm lui Dumnezeu, laude ca acestea! Bucură-te, ce stingi durerile oamenilor! bucură cei ce-ai ce arătat îndrăznire către Dumnezeu pentru cei aflați în suferință! bucurăte te făclie nestinsă care arzi cu lumină puternică rugăciune către Dumnezeu! Bucură-te mijlocitoarea noastră în nevoi și în necazuri, Bucură-te ceea ce scos din groapa pierzării, Pe cei stăpâniți de pati. Bucură-te ceea ce ferești pe fecioarele cele bine cinstitoare, De căsătorii cu nelegiuiții, Bucură-te, ceea ce izbăvești din deznătește pe cei răniți de defăimări! Bucură-te, grabnică ajutătoarea celor târâți prin judecăți nedrepte! Bucură-te, Sfântă Xenia! Rugătoare pururea bine primită pentru sufletele noastre. Ca o străină fără adăpost ai străbătut care a vieții, încetată de scauna patriei tale pe mântești, suferind cu mare răbdare necazurile și defaimările iar acum petrece în Ierusalimul de sus, și cu bucurie cânds lui Dumnezeu. Alinuia! Fost ai tuturor toate, fericită Maică Xenia, Celor scârbiți mângâiere, celor neputincioși, acoperământ și ocrotire, Celor întristați bucurie, celor sărească pare, celor bolnavi măduire. Pentru aceasta noi toți grăim către tine, Bucură-te că locuiești în sălașurile cele de sus,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 Bucură-te ca acoperi pe cei asupriți ce se roagă ție, Bucură-te ceea ce înțelepțești pe asupritori, Bucură-te ceea ce rușinezi pe cei necredincioși și batjocoritori, Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bine primită, pentru sufletele noastre. Toate chinurile le-ai suferit, fericită, Maică, sărăcia trupească, foamea și setea, încă și de făimarea de la oamenii cei nelegiuiți, care te socoteau pe tine ieșită din mine. Ci tu rugându-te lui Dumnezeu, totdeauna ai strigai, Alinuia! Ritorii cei mult grăitori nu pot pricepe cum ai mustrat prin nebunia ta, nebunia lumii acesteia, și prin neputința ta, părută, ai rușinat pe cei puternici și care nu au cunoscut puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar noi, cei ce-am primit ajutorul tău, îți vom aduce unele ca acestea. bucură de purtătoarea Dumnezeiescului Dumnezeu,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 Bucură-te ceea ce-ai iubit din toată inima bunătățile ce ne cerești. Bucură-te ceea ce ne chem pe calea mântuirii. Bucură-te înfricoșătoare, mustrătoare a păcatului pe ție. Bucură-te ceea ce ai fost tuturor, milostiv doctor, fără de arginți. Bucurăte, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bine pentru Sufletele noastre. Vrând să-ți mântuiești Sufletul, ți-ai răstignit patimile și poftele trupului și le te de tine pentru totdeauna, ți-ai luat pe umerită-i crucea și-ai urmat cu toată inima Lui Hristos, cântându-i, Alinuia! Zid tare și liman fi te-ai arătat, celor ce se roagă ție, că Xenia, pentru aceasta și pe noi ne apără cu rugăciunile tale vrăjma și văzuți și cei ne văzuți ca să strigăți Bucurrăte ceia ce nende la ostenea lacea Duovnicească Bucurăte ceea ce ne izbăvești de curse de cursele vrăjmașilor, Bucură-te, tămâie dufnicească adusă prin lui Dumnezeu! Bucură-te, ceea ce aduci dumnezeiască pace în inimile oamenilor! Bucură-te, ceea ce stinci duhul răutății în inimile celor înverșunați!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 Rugătoare pururea bine primită pentru sufletele noastre. Cântare de laudă ți aduc fericită xeniaceismă, vizi din nevoi, din necazuri și din toată ispita, prin rugăciunile tale și împreună cu tine strigă lui Dumnezeu, bucurându-se, Aliluia! Lumina strălucitoare s-a arătat viața ta, Sfântă Maică, luminând oamenilor în întunericul acestei vieți, că tu ai izbăvit din mocir la păcatul pe cei căzuni. Și spre lumina Lui Hristos i-ai povățuit pentru aceasta și noi, după datorie, acum îți aducem cât Bucură-te ceea ce luminezi poporul drept slăvitor cu lumina Lui Dumnezeu.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 Bucură-te ceea ce dai mână de ajutor Celor ce deznădejduiesc pe calea mântuirii. Bucură-te ceea ce întărești în credință Pe cei neputincioși. Bucură-te ceea ce rușinezi Duhurile răutăților, Bucură-te că ai uimit și pe îngeri cu viețuirea ta, Bucură-te, Sfântă Xenia, Rugătoare pururea bineprimită Pentru sufletele noastre, Har belșugat izvorăști, fericită, Maică Hsenia, tuturor celor ce cinstesc pomenirea ta și aleargă sub acoperământul rugăciunilor tale. Pentru aceasta izvorăște-ne cu belșugare de la Dumnezeu și nouă care ne rugăm ție ca să cântăm cu toții. 2. Cinstind fericită, Maică Xenia, multele tale minuni, Te lăudăm și cu toată o sârghia, Ție ne rugăm, Nu ne lăsa pe noi, și. În toate întâmplările cele de întristare ci roagă pe Domnul, ca să nu cădem din credința noastră ortodoxă, În care prin tine fiind întăriți, cu bună nădejde să strigăm.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 Bucură-te mișlocitoarea și acoperitoarea celor ce cinste pomenirea ta. Bucură-te că ai străbătut calea cea costeneală, Bucură-te că prin aceasta ai dobândit veșnică mântuire, Bucură-te cea care te și acum și bucur pe cei ce aleargă, la mormântul tău. Bucură-te, cea care mijlocești pururea pentru mântuirea poporului celui dremăritor. Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bine primită pentru sufletele noastre.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 de ispitile ducurilor etunericului și ale tuturor care cugeterele asupra noastră roagă-l pe atot înduratul Dumnezeu să ne dăruiască putere și virtute ca fiecare dintre noi luând duș crucea și urmând lui Hristos să-i cântăm în veac, împreună cu tine.